Невідчутна в домі. Василеві ноги, випростані на яскравому килимі, спомин про навчання косарів, черевики, що не хотіли блищати в жовтих променях поцяткованої лампочки. Коли ми розмовляли про пісню і думали, хто б міг написати музику для неї, Віра ввійшла до кабінету і сказала, що годі вже смалити. І коли ми хочемо їсти – то вона зробить це по-людському, за столом. Нічого йди спи, сказав я. Типова чоловіча неуважність, що межує з хамством. А Василь взагалі голови не повернув. Закінчивши про своє, він почав розмовляти на теми загальнофілософські. Віра мовчки пройшла через кімнату і відчинила вікно. Вийшла. А мені раптом пригадалася історія про те, як мене було запрошено до столу, інакше, ніж Василя. Він знає про це, то йому не розповідатиму, послухайте ліпше ви, про моє частування і мій урок гідності й скрути. Брів я в сорок третьому від хати до хати і просив їсти. Голодним дитячим голосом просив. Цього не вигадують, але й не забувають. Не називатиму географічних прикмет місцевості, не в них річ. Хоч назву окупованого села пам'ятаю. І хату, може б знайшов. Тут, де мені дали хліба з молоком а ще дали мені з цибулину, яскраво-жовту, наче оця моя лампочка під стелею. Я нічого тоді не знав про помаранчі, але, можливо, цибулина була схожа на помаранч. Порядкувала в хаті жінка. Господар косив траву на дворі. Коли я виходив з хати, він запитав мене так, наче напівжартома, а гроші? Смисл цього запитання я зрозумів через роки. Перш ніж сісти за стіл, мусиш завжди пам'ятати, що доведеться розплачуватися. Згодом виріс я, почав писати, мене видавали, дуже лаяли чи сильно хвалили. А потім писатися стало повільніше, а думати напруженіше. Взагалі в житті було всякого. Головне – були люди. Бо я не вмію на самоті. Гортаючи папери, я думав про вечір, коли ми сиділи тут із Василем. Про все, що було перемовлено і передумано. Навіть про білю горлі згадав. Дивно, чому саме ці спогади підкинула мені послужлива пам'яті. Я сидів на підлозі, перечитуючи пісню для Василя. Телефон дзвонив і дзвонив, наче виштовхував з себе ті короткі цокоти через силу, наче втомився звертатися до мене. То могла бути Віра, міг бути Василь, міг бути президент Гондурасу. Трубки я все одно не взяв. Газетна інформація Лист до газети У моєму житті назавжди закарбується вечір біля багаття на старій партизанській базі поблизу села Гринівки. Як тоді співав Василь Білик? Ми теж сиділи й думали спільно і раділи тому, що стільки різних людей прийшло на знайдену партизанську базу. З нами був поет Віктор Печенюк і друг його Василь Білик. Я ніколи не міг собі уявити, що сучасний модний співак так знає і так шанує пісні воєнних літ і так гарно їх виконує душею, щедрим голосом і таким діткливим, таким зворушливим своїм дитячим серцем. Я не молодий вже чоловік, але в житті своєму не чув такого концерту і не бачив такої уваги до співака. Василь Білик сьогодні є одним з найкращих співаків країни.